Psalmul 85. Pleacă, Doamne, orechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cu sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe Cel ce neveșduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.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 Salmul 86. Temelia Sionului pe munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacob. Lucruri slăvite s-au despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Rab și de Babilon, între cei ce mă cunosc pe mine, și iată cei de alt neam și tirul și poporul etiopienilor, acești acolo s-au născut. Mamă va zice Sionului omul,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 Salmul 88. Milele tale, Doamne, în le voi cânta, din neam în neam voi vezi adevărul tău cu gura mea. Că pe vece a întemeiat mila și ai așezat în ceruri adevărul tău când ai zis: Făcut am legământ cu aleșii mei, juratul mamlui David robul meu. Până în voi întări seminția ta și voi zidi din neam în neam scaunul tău. Lăuda vor cerurile minunile tale, Doamne.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 Mila și adevărul vor merge înaintea feței tale, fericit este poporul care cunoaște strigăt de bucurie. Doamne, în lumina feței tale vor merge, și în numele tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea ta se vor înalța, că lauda puterilor tu ești și într-o bunăvrerea ta se va înălța puterea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, Împăratului nostru. Atunci ai grăit în vedeni cu vioșilor tăi și ai zis, Dat-am ajutor celui puternic, înălțat-am pe cel ales din poporul meu. Aflat-am pe David robul meu, cu de lemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe și săi de la fața lui... Și pe cei ce-l pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi, și numele meu se va înălza puterea lui. Și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema. Tatăl meu ești tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului.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 Ai de făimat și-ai aruncat pe unsul tău. stricat ai legământul roburii tău, bat jocorita ai pe pământ sfințenia lui. doborât ai toate gardurile Lui, făcut i din întăriturile lui ruină. Jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajunsă o cară vecinilor săi. înălățat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit-ai pe toți dușmanii lui. Luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război.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 Psalmul 89. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nou în neam și în neam. Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zili pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu, nu întoarce pe om într zmerenie Tu care ai zis, întorceți-vă ai oamenilor, Cu o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimic nicie vor fi lor, dimineața că iarbă va trece.